Джак и Бобеното стъбло. Имало едно време едно момченце на име Джак, което живело с майка си в малка къща в края на селото. Те нямали с какво да се издържат. Продавали каквото имат, да си купуват храна. И накрая им останала само кравата, която давала мляко. Били толкова бедни, че много пъти Джак и майка му заспивали на празен стомах. Всяка сутрин Джак доял кравата, но и тя също трябвало да яде, за да дава мляко, а те нямали пари. Затова майката на Джак се замислила. Отишла при Джак и му казала да продаде и кравата. Добре, мамо. Джак тръгнал към пазара да продаде кравата и по път е срещнал един много странен старец. Добро утро, Джак. Добро утро. Къде си повел тази крава, момченце? Отивам на пазара, за да продам кравата. О, дете, няма нужда да ходиш толкова далече. Дай ми кравата, аз ще я купя. А ти какво ще ми дадеш замяна на кравата ми? И имам нещо много специално за толкова добро момче като теб. И какво е то? Аз ще ти дам своите пет вълшебни бобчета. Джак бил много объркан. Тези бобени зърна не изглеждат като другите. Бобените зърна изглеждали много странно. Били огромни далеч по-големи от обикновения боб. Не искам тези зърна. Какво ще правиш с тях? Те не са обикновени бобчета, момченце. Вълшебни са. Вълшебни ли? Наистина? И какво правят? Магията им е такава, че ако ги посадиш посред нощ на сутринта, те ще пораснат чак до небето. Убедило Джак. Той разменил кравата за бобчетата, защото били вълшебни. Сега всичките са твои в замяна на тази крава. Джак много бързал да ги покажа на майка си. Щом се прибрал, се усмихнал и бръкнал в джоба си. Виж тези бобчета, мамо! Вълшебни са! Какво? Да не продаде кравата само за тези странни бобчета? Точно така, мамо? Продал си кравата за няколко зърна може ли да си толкова глупав? Майката се ядосала и изхвърлила бабчетата през прозореца. Какво глупаво момче! Джак много се натъжил. Качил се на Тавана в малката си стаичка и започнал да мисли. Как може да съм толкова глупав? Дадох нашата крава за бобчета. Плакал много дълго и заспал без да вечеря. Когато на сутринта слънцето изгряло, Джак се събудил и погледнал през прозореца. За негова изненада видял бобено стъбло толкова високо, че стигало до небето. О! Майчице, тези бобчета наистина били вълшебни! Джак решил да се покатери по стъблото. То продължавало и продължавало, докато стигнало небето. А Джак се катерел и катерел, докато накрая виждал само носещите се облаци. Това е страхотно! От тук горе всичко изглежда толкова дребно! Като се изкачил още малко, стигнал до голяма златна врата. Блестяща под слънчевите лъчи. Ооо! Oh! Продължил нататък и тя се отворила. На небето имало палац. Той бил вълшебен. Чак бил поразен от красотата на палата. Когато влязал вътре, видял на един стол да спи страшен великан. Джак бил много гладен след толкова катерене по стъблото. Затова влязал вътре и тихичко тръгнал да търси кухнята. Там намерил пресни плодове и мляко. Тък му посегнал да си вземе и чул силен звук. А? Какъв е този звук? Джак бил ужасен. Побягнал и се скрил в една дупка. фи фи -фо -фо. Надушвам кръвта на англичанин. Все едно дали е жив или пък е мъртъв. Аз ще го намеря и ще го изям. Няма нищо по-вкусно от човек печен на скара. Ммм, вкусотия! Великанът не намерил нито един човек. Затова изял храната, поставена на масата. Аааааааааааа! После извадил турбата си с латни монети, Преброил ги и ги оставил в края на масата. След това Валиканът заспал. Махно изпълзял от скривалището си и решил да вземе турбата със злато, защото си помислил, че така майка му няма да му се сърди вече. А, това е много тежко! Ще я взема и ще избягам от тук! Спуснал се надолу по бобеното стъбло с турбата злато. Прибрал се в къщи и дал турбата на майка си. Търба със злато? А, ти къде я намери? Джак разказал на майка си цялата история. Тя била много щастлива, че има злато и че синък и се върнал жив и здрав. След няколко дена Джак пак се покатерил по скъблото. Продължил нагоре, докато стигнал палата на великана. Джак видял, че великанът отново спи. Но този път той и хъркал. Хъркането било толкова силно, че Джак трябвало да се скрие, за да не оглушее. Великанът се събудил. Джак подскочил от страх и бързо се скрил под леглото. Флефи, фолфо! Надошвам крафта на англичанин! Заедно, доли е жив или пак е мъртъв, аз ще го намеря и ще го изям. Няма нищо по-вкусно от човек печен на скара! Ммм, вкусотия! Тук няма никаква момче! Великанът пак не открил никого. После взел една кокошка и извикал: Снеси ми златно яйце сега! ха ха ха Кокошката снесла яйце цялото от злато, което великанът прибрал при другите и пак заспал. Щом се прибрал вътре, за Джак вече нямало опасност. Той взел кокошката и веднага се пусна надолу по стъблото. Прибрал се вкъщи и разказал всичко на майка си. Виж, мамо, този път носи кокошка. Тя снася златни яйца. Нека да ти покажа. Снеси ми златно яйце сега! <същи> Майката на Джак била много доволна от него. Джак за трети път се изкатерил по стъблото и влязъл в палата на великана. Този път Джак видял великана да свири на прекрасна арфа и се скрил под масата. Фе-фи-фо-фо! Фе, Надушвам крафта на англичани. Сайно да ми е жив или пък е мъртъв. Аз ще го намеря и ще го изям. Няма нищо по-вкусно от човек печен на скара. Ммм, вкусотия. Днес вече ще намеря все някак този англичанин. Търсил навсякъде, но не успял да го открие. Накрая загурил и пак заспал. Тогава Джак взе арфата и се готвел да си тръгне. Но изведнъж, вълшебната Арфа завикала. Помощ, господарю, помогни ми! Това момче ме краде! То иска да ме отведе от теб! Великанът веднага се събудил и видял Джак Сахар. Ядосан, той хукнал след Джак. Значи ти си този, който ми е открадна кокошката и торбата злато! Ще те накажа за това! Но Джак бил прекалено бърз за него. Той се плъзнал по бобеното стъбло с всички сили. Великанът разбрал, че бил измамен и го последвал по стъблото. Джак се пързалил и падал и се спускал надолу, колкото можел по-бързо и грабнал брадвата от къщата. Започнал да сече бобеното стъбло се прекършило и великанът паднал. Короната му се щупила и стъблото се стоварило върху него. Щом майката на Джак видяла това, се оплашила. Разбрала каква грешка допуснала, като не попречила на Джак да краде. Джак стана лалчен и можел да загуби живота си заради това. Станало и мъчно за Джак, отишла при него и му обяснила. Джак, съжалявам, че ти позволих да крадеш. Трябваше да те науча по-добре. А ако великанът те беше хванал, тогава днес вече нямаше да си при мен. <сък> Майко, днес научих един важен урок. Ще работи упорито и ще печеля пари. След това Джак и майка му станали много богати и живели щастливо до края на дните си.